Третій з цих згаданих шляхів – шлях зв'язків з Греччиною і середземноморським культурним світом. Поборення Туранського світу або підкорення йому, втягнення скидства в орбіту або турецько-монгольського світу в Азії, або в орбіту іранського світу передньої Азії, або нарешті третя можливість – втягнення в орбіту античного світу середземномор'я – скидство стояло на роздаріжжі. Ми знаємо, Україна в першій половині останнього тисячоліття перед Різдвом була Імперією. Вона підкорила собі простори до обі. Вона опанувала Ніневію і тримала її в своїх руках, своїм збіжям вона годувала Середземномор'я. Не маємо сумніву, похід Дарія відіграв свою роль. Він, певне, спалив і знищив Шарпино, можливо, навіть Більське, він знесили в скитство, зміцнівши перси змогли покласти кінець войовничим походам скитів на їх країну. Ми не знаємо, коли і внаслідок яких причин скити України примушені були залишити Алтай і Об. Певне, надто багато конкурентів, серед скотерів-вершників, монголів і турків були у них, щоб затримати за собою ці, такі віддалені од України, Простори посовищ. Коло середини тисячоліття периферія відпадає. Скидство концентрується в межах метрополії на Наддніпров'ї. Україна перестає бути імперією скотерів-вершників. Геродот знає скитів Елліню. Звичайно, говорять про окреме плем'я. Ми гадаємо, що справа йде з одного боку про географічну територію, де вплив еллінізації був найпомітніший Нижній Надніпров'я, а з другого про тих скитів, які найбільше піддалися впливу елліністичного світу. Розкопки в Шарпені, Пастерському та інших городищах України дали велику кількість античного посуду VI-V століття, зокрема чорно-лакового. Такий же автентичний грецький посуд ми знаходимо і в курганних похованнях багатих скитів, виразне свідчення, що побут заможних скитів та населення городищ не лишився поза впливом античного світу. Спільна боротьба проти персів зблизила греків і скитів. Вона зблизила їх політично і господарчно. Отже, верхівка володіє речами грецького походження, а хліборовські маси, скитерачі, як стоїть справа з процесом елінізації цих останніх на межі середини останнього тисячоліття? Чи заторкнув цей процес втягнення скитів в орбіту античного світу лише експортерів скитського збіжжя, соціальну верхівку, чи він позначився і на широких народних мас? Матеріали з наступної доби, яку ми означаємо як античну добу в історії України, Відповідають на це запитання. Антична епоха перший період друга половина першого тисячоліття перед Різдвом. Добу, яка охоплює час протягом восьмидесяти століть з п'ятого-четвертого століття перед Різдвом і до 5-6 століття Поріздві, ми означаємо як античну епоху. За цієї доби Україна втягується в орбіту античного світу, і на Україні поширюється матеріальна культура, яка несе на собі виразні ознаки впливів культури тодішнього античного світу. Для Західної Європи у цей період властива була матеріальна культура, знана в археологічній науці під назвою Латену, від назви місця Латен, де вперше були знайдені археологами залишки цієї культури. З латинами немає нічого спільного. Чи існувала на Україні в другій половині першого тисячоліття перед Різдвом культура більш-менш подібна до латенської, більш-менш споріднена з її останньої? Чи існував на Україні Латен? Чи ні. Довгий час дослідники заперечували наявність пам'яток латенського типу на Україні.